Bismillahirrahmanirrahim Allah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Qadr Makkiyah aw Madaniyah 5 au 6 ayat Bismillahirrahmanirrahim Inna anzalnahu al-Qur'ana jumlatan wahidatan min mahfud ila sama'id dunya fi lailatul qadr ayyusyrafi Wahai droga, ayah lamaka ya Muhammad, ma layla tul ma layla ma layla tul kud, takzimun li sya'niha, wa taajibun minhu. Layla tul kudri, min al-fishar, ليس فيها ليلة قدر. فالعمل الصالح فيها خير منه في ألف شار ليست فيها. تنزل المرآقة بهدف إهداء آئين من الأصل، والروح أجبرلو فيها في الليلة. Bidni Rabbhim biamrhi, min kulli amrin, qadahu Allah fia, ltilk asanati, ila qabil, wa min sabbiyatun bimatn albai. Salamun hia, khabar mukaddamun, wa mubtadaun, hatta ma'adil alfadh, biftahillami wa kasriya, ila waktu tului. Juilat salaman, bikastratis salami fia, min almalaiqati. La tamur bi mukminn, Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, sayyidina Muhammad bin wa ala alihi washabbihi wa man wala. Tu dibuka pintunya. Surah Al-Qadr Makkiyah atau Madaniyah? Ada khilaf. Adam menyatakan bahwa ini Ayat adalah awal madaniyah huh? Surat pertama yang turun Setelah hijrah huh? Khumsun Itu ayat 5 atau 6 ayat Bismillahirrahmanirrahim Inna anzalnahu <tuh> Inna anzalnahu di Lailatul Kenapa kok inna kok tidak ini ya? Itu yang jelas muazzim nafsa. Pertama karena Allah mentakzim dirinya sendiri. Tapi ada yang menyatakan itu ma'al ghair. Inna anzalnau Artinya Allah dan Malaikat atau Jibril Menurunkan Al-Quran Apakah bisa Dhamir untuk Allah Dan selain Allah bisa Inna Allah Malaikatahu Sallu'na ala nabi Itu maksud itu Hah? Inna anzalnahu Hu kembali kepada Al-Quran Aku mendurunkan Al-Quran Padahal tidak ada sebelumnya keterangan tentang Al-Quran huh? Inna anzalnahu Hu kembali kepada Al-Quran Padahal Tidak ada sebelumnya Disebutkan Al-Quran Karena itu di sini dikatakan karena sudah syuhuratu amrih. Udah dikenal yang diturunkan oleh Allah itu Al-Qur'an enggak perlu diterangkan lagi sudah. Hah? Di syurati amrih wa udmi gadri. Sesungguhnya aku menurunkan itu Al-Qur'an jumlatan wahidah. karigus 30 juz gitu ya. Min al mahfud dari Lauh mahfud ila samai ad yang disebut Baitul Izzah. Jadi Al-Qur'an ini azali ya. Al Qur'an ini bukan sesuatu yang baru. azali Fuad Fuad Enggak usah keras-keras, Fuad. -keras, Quran ini azali Quran ini azali eh? Sudah tertera Ada di Lawahil Mahfud Cuma diturunkan ke Kesama'id dunia Jadi dahulunya Quran ini Tidak ada di Sama'id dunia Di Lawahil Mahfud Kemudian Setelah diutusnya Rasulullah Di Lailatul Gadar di malam Laylatul qadar Diturunkan ke Baitul Izzah nah, Ada di langit pertama Malam diturunkan Al-Quran itu Malam diturunkannya Al-Quran itu Di Sebut malam Gadir. disebut malam Lailatul Qadar disebut malam Lailatul Qadar Ada pendapat Lailatul Qadar itu adalah al-Qadar di sini Asharaf al 'udum Malam yang nilainya adalah sangat mulia yang sangat agung ada lagi yang berpendapat Laylatul Gadar itu Al-Gadar daripada takdir Malam takdir Hah? Karena Allah subhanahu wa ta'ala Menentukan di malam itu Semua takdir dalam setahun Semua takdir dalam setahun Amrul Rezik Ajal atau yang lainnya Timbul satu pertanyaan Bagaimana dengan Laylatul Nesif Insya'ban Yang dikatakan Fihayufraguku Lu amrin Hakim Hah? Dikatakan oleh ulama Laylatul Nesif Insya'ban itu Malam menentukan takdir tapi taslimnya kepada malaikat lailatul ghadir. Eh? Kalau yang berpendapat al ghadir di sini manaat Ad takdir. Ada lagi yang berpendapat al ghadir di sini mana abdik. Waman ghadir alehi rizqahu aikdayyak alehi rizqahu. Kenapa? Karena malaikat lagi banyak turun ke bumi saat itu sampai dikatakan malamnya dari itu malam yang sempit sempit sudah tidak ada longgar lagi di atas bumi ini karena banyaknya malaikat yang turun di malam itu ada berbeda tafsir di sini ulama, tapi yang jelas memang menunjukkan keutamaan malam itu juga sih. inna anzalnahu fi laylatil qadr juga ada timbul pertanyaan, kenapa kok diturunkan prosesnya dua kali itu Al-Quran. Pertama, jumlah tanwahidah satu kaligus ke sama dunia. Kedua, turunnya Bitedrij berangsur-angsur selama 23 tahun. Kenapa? kongga langsung turunnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama untuk memberikan kesan kepada Sayyidina Muhammad bahwa 30 rujus pasti diterima. Tidak mungkin 30 rujus itu ada yang kencrit begitu turunkan dari Lauhul Mahfudz ke samai dunia 30 juz jumlatun wahidah kemudian diturunkan berangsur-angsur ini untuk menghibur Rasulullah saatnya untuk Rasulullah berbahagia saatnya untuk Rasulullah sallallahu alaihi tadi itu untuk sabar saatnya untuk Rasulullah tadi itu mendapatkan E, pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala Wahyu dari itu Selama 23 tahun diturunkan e, apa lah, Secara e, Berangsur-angsur Gambarannya begini Kiriman obat satu paket Masuk di GKB itu Nah ah Nanti oh ini Perlu vitamin kasih vitamin ini Oh ini Perlu e, Waktu dia influencer kasih obat ini Oh ini ketika dia tadi itu untuk tidur, ketika dia itu untuk semuanya sudah disediakan. Nah, begitulah selama baiat Rasulullah, diutusnya Rasulullah, tiga ruju sudah disediakan turunnya berangsur-angsur menurut keadaan yang ada pada diri Rasulullah saat itu. Nah. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Dan kapan turunnya Lailatul Qadar ada khilaf antara ulama. Kalau menurut Madhab Imam Malik, Lailatul Qadar itu bisa setahun ini bisa malam Lailatul Qadar cuma al-Ghalib kebanyakan Lailatul Qadar itu di Ramadan. Dan kebanyakan fil asyril awakhir ini Imam Malik. Kalau jumhur menyatakan Lailatul Qadar itu pasti di Ramadan. Dan kebanyakan fil ashril Awakhir. Jadi ada ada khilaf Karena itu sebagian ulama menyatakan Ij'al kulla laylatika layla, Kulla layalika laylatul khadri Wa'tagid kullaman man lagi tahu khadira hmm. Jadi kan setiap malamnya kamu itu Malam laylatul gadir Dan yakini semua orang yang kamu temui itu adalah khidir kalau setiap malamnya dijadikan malam Laylatul Qadar berarti enggak ada enggak semangat untuk ibadah di dalamnya. Kalau diyakini bahwa yang dihadapi manusia itu adalah Khidir berarti enggak pernah ada suudzon dan merasa lebih unggul daripada orang yang dihadapi tadi itu. Husnuzan terus dia tadi. Tawadhu dia. Naam. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Wa ma adraka aiwa ma a'lamaka ma ghadir dan apa yang memberikan tahu kepada kamu wahai Muhammad apa itu lailatul ghadir ta'dhim li syakniha. ini pertanyaan bukan untuk dijawab tapi sebetulnya menunjukkan keagungan daripada malam lailatul ghadir wa ta'jib minhu dan satu kalimat untuk memberikan satu kekaguman ya, untuk Lailatul Qadar. Rugon. Tahu kamu mobil Ferrari itu. Eh ya, bukan dari Jawa, ini istimewa memang, mengherankan, sangat istimewa gitu. Allahumma atrakama Lailatul Qadar. Lailatul Qadri Khairun min al-fi syahr Malam Lailatul Qadr itu Mengagumkan dan agung Karena khairun min al-fi syahr Lebih baik daripada Seribu bulan Seribu bulan Layshah fiha Lailatul Qadr Yang tidak ada di dalamnya Lailatul Qadr Maksudnya fal Amal soleh, soleh Fiha di dalam Lailatul Qadr Khairun lebih baik minhu Dari orang tadi itu Fi alfi syahr Di dalam beramal soleh seribu bulan Laisat fiha yang tidak ada Laylatul gadar fiha di dalam itu seribu bulan Orang amal soleh ada di Laylatul gadar Walaupun tidak sempurna di malam itu Itu lebih baik Daripada amal siang Dan malam amal soleh Selama seribu bulan Kalau Laylatul Godras Mulai maghrib sampai Apa namanya Subuh Itu sangat istimewa Hanya surat isya saja lah Man hafaz ala salat ala al-isya jama'atan wa subhi jama'atan faqad hudiya min lailatul qadr. Ada ada riwayat gitu begitu makna hadisnya. Siapa orang yang menjaga salat isya berjamaah dan salat subuh berjamaah maka dia tercatat menjadi orang yang beruntung dengan lailatul qadr. Apalagi tambah sholat tarawih, tambah sholat witir, tambah hasil Qur'an, tambah khutmul Qur'an, tambah itu, tambah ini sudah jelas itu. Isha sholat isha berjamaah, subuh berjamaah sudah berarti sudah dapat bagian malam itu kalau digunakan untuk ibadah walaupun sebagian malamnya itu lebih afdal daripada ibadah selama seribu bulan siang dan malam. Tanpa berhenti. Jadi keberuntungannya di sini keberuntungan akhirat bukan keberuntungan duniawi. Keberuntungan akhirat. Sebab turunnya ayat ini ada yang menyatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Hah? Beliau diberitahu tentang amalnya umat-umat yang dahulu Di antaranya adalah seribu bulan Dia membawa senjatanya jihad visabilillah Umat yang dahulu itu jihad visabilillah seribu bulan Membuat senjata, meko senjata, perang tok Selama seribu bulan Padahal dalam hadis Nabi menyatakan, Qadwatun fi sabillah, khairun minad dunya wa ma fiha. Sesaat daripada pagi hari digunakan untuk fi sabillah itu lebih baik daripada bekerja keras menguasai dunia seisinya dan disedekahkan. Khairun minad dunya wa ma fiha. Dan ini seribu bulan bukan Qadwatun ini. Alaf syahr seribu bulan Untuk visa bilillah Bisa dibayangkan Akhirnya Rasulullah SAW menyatakan Ya Rabbi ja'alta Ummati aksarul umami a'malan Wa agalah a'malan Ya Rab Engkau menjadikan umatku ini Yang paling sedikit umurnya Dan paling sedikit amalnya enggak enggak mungkin mampu Umat Muhammad ini dikatakan suara umat ini mabenasitin ilah sebigin panen wafat umatku ini antara 60 sampai 70 tahun hmm. maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan laila al qadar dan itu laila al qadar min khasaisi hadil ummah hmm? min khasaisi hadil ummah Kemudian kapan itu Lailatul Qadar? Ada yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu tidak ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala karena untuk terghib. Hah? Fil izdiyat, fil ibadah Ada di setiap malam layali Ramadan Untuk memberikan spirit, semangat Untuk menambah ibadah dalam setiap malam-malam bulan Ramadan Tapi ada lagi yang menyatakan bahwa itu turunnya Al-Quran Ada menyatakan malam 17 Yang di situ ada Waq'atu badar Perang badar. Huh? Ada lagi yang menyatakan malam 27. Ada khilaf antara ulama. Ada di situ. Ibn Abbas khabar asalam menyatakan itu malam 27. Karena istimbat di inna anzalnaulil surat al qadr itu ada 30 kalimat. Ada 30 kalimat. Kemudian Laylatul Gadar disebutkan tiga kali Laylatul Gadar disebutkan tiga kali Tiga puluh dikurangi tiga berarti berapa Dua puluh tujuh Itu berarti tanggal 27 Ramadhan Malam 27 Ramadhan Ada istimbad yang kedua Bahawa Laylatul Gadar itu disebutkan tiga kali dalam Al-Quran seluruhnya Tiga puluh juz dan kalau dihitung Laylatul Gadar itu hurufnya adalah sembilan. Sembilan huruf disebutkan tiga kali berarti mengartikan dua puluh tujuh. Ada dua istimbatnya ada di situ. Tapi alhasil itu khilaf daripada ulama' sebetulnya bukan berarti untuk menyempelikan hari-hari yang lainnya. Tapi di saat itu hendaknya ditambah itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu maksudnya. Tawil ada aku Kita harus mengetahui bahwa malam diturunkannya Al-Qur'an itu adalah malam istimewa. Kemudian dipilihkan ada di bulan yang istimewa sehingga kita benar-benar mengetahui gadar daripada Al-Quran. Qadrul Quran, kalamullah, yang sudah dijamin tidak pernah berubah sama sekali. Kemudian Lailatul Gadar, malam yang tidak bisa tertandingi daripada seluruh waktu. Bulan Ramadan adalah bulan yang paling afdol dalam satu tahun yang menerima Sayyidina Muhammad bin Abdullah adalah nabi yang paling afdal diantara para anbiya wal mursalin. Yang kita harus mengetahui bahwa ini betul-betul geder -betul azim ini ya. Ini satu nilai yang sangat agung ya dan, dan pilihan semuanya ada di sini.